L-a găsit cu cămașa plină de sânge A văzut la el luleaua tutunul și amnărul mortului Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri De la un mort pe care l-a găsit în pădure Eu stric, era tâmpit Când i-a citit osânda, râdea Cum? De unde ai văzut tu când i-a citit osânda? Am fost la judecată. Ai fost? La care judecată? La jurați când l-au osândit Ai fost tu la jurați Și mi a atâția ani de zile să nu-mi spui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 Se da, dar ce te face atunci cu nebunul? Care? Care a fost o sândit degeaba? Ai zis că a murit. Nu. Să zicem că trăiește. Cum să trăiască? A căzut în ochi, n-a părăsit a, Nu, nu, nu, nu. Să zicem că n-a căzut. Să zicem că a fugit și pun iar mâna pe el. Cine îi plătește atâția ani de necaz? Dumnezeu.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 Bună, lege De ce nu te pui tu să faci alta mai bună? Iar ai venit? Vezi de ce nu i-am spus? Pentru că de câte ori vine vorba de răposatul lor și aduci aminte de el cât de departe îmi urlă toată ziua! Merită aici și nu mă mai boci pe cap, cobe! Știu că dacă m-ar omorât pe mine mi-ai juca la sorace! În o să-mi faci pomană. Dacă era să bocești toată viața pe bărbatul din tâi, de ce te-ai mai măritat a două oară? Haide, mergi!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 Tu nu știi ce s-a petrecut între mine și el. Da, dar văz ce se petrece. Vă canoniți unul pe altul. Degeaba. Nici tu nu ești de ea, nici ea de tine. I-am luat ca să aibă cine să-i ție sora de sufletul răpăsatului. Din ziua întâi a canoniei și până astăzi, odată n-am văzut-o zâmbind. De atunci și până astăzi, cu trupul ea aici, pe lumea asta și cu gândurile la dumitru, pe lumea alta. O fi fost cu ea mai bun ca tine. Mai bun? Da? De unde ea din ziua întâi că nu o să fiu și eu, poate, mai bun decât el?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 Ce vrei? Ce dă uiți așa pe mine? Ce gândești? Eu l-am omorât? Da? Spune! Dragomire, ești nebun! Nebun, spune! Dragomire! O nebun! Nu, să spui! Din două una! Ori crezi că l-am omorât eu? Oftim, asta e vorbă de vorbit! Da? Și atunci de ce mai trăiești cu mine? Ori nu crezi și atunci de ce mă chinuiești pe mine? Ce-ai cu mine? Lasă-mă-mi pace pe mine cu dumitul al tău! Lasă-mă-mi pace! lasă mă în pace! Dragomire! Dragomir. la Cărciun, la Popii. Acasă n-are ce bea. Anco! Tot aici ești. Gheorghi, de ce nu-ți schimb tu gândurile mai băiete? Și vrei să mi le schimb pe mele. Îmi pare rău de tine. Așa nicăjită cum sunt. De ce nu mă lași tu necazului meu și mă mai turbo și tu? Pentru că... Pentru că mă iubește, da. asta o știu... Da, da... Pentru că te iubesc Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe Și du-te Ești tânăr, mergi de-ți norocul aiurea Și acum mă iubești tu, eu Nu te poți iubi nu, Dar tu nu poți iubi Ba, voi fi iubit și eu odată Dar n-am avut parte Eu acolo, mine a trecut Vremea iubitului da, aia Gheorghe, îți mai spui odată Caută-ți noroc în altă parte În altă parte Bine De ce să-ți încurși tu o viață tânără cu pățel trecute? Să iei o femeie cu gânduri vechi și apoi chiar așa Cum să mă ieși? Dar ți-am spus Să mă desparți eu acum de dragomir Da Nu se poate Zici că ție e negru să-l vezi Da, dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el Dumnezeu știe ce face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 Nu înțelegi tu că mai dor o să-mi fie Mai la urmă mie de tine decât ție de mine e Atunci ce? Vinul cu mine Nu se poate Dar Prin urmare eu ce să fac Tu Tu să te duci Gheorghe cu Dumnezeu De dorul meu să nu-ți pese Ango, plângi. Plânge Pentru ce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 Faci odată și odată o jertfă mare pentru mine Era sprijinul sufletului meu amarât. Dacă tu te duci cu rămâi eu? Dar ce jertvă? S-o fac Nu poți acum Nu știu nu, N-am ce să-ți spui Gheorghe Da? Dacă mă iubești mult Da mult Da Du-te acum de dorm ce vine mai dimineața aici Da Dragomir pleacă la da. Putem sta mai mult de vorba. Tu te noapte bună Noapte bună Noapte bună, Ango Pleacă Gheorghe Mai ai chemat? Nu Ba da De ce? Nu pricepi Nu Tu n-ai simțit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 Îl să știu cât o să mai ții și asta Mult, nu crez Aha Vine, el este A, ah, mâncuiat Acum, acum uh. Bună, băie, mi-am văzut om bun Ce poftești? Ai de mâncare Asta nu e din state străin N-avem de mâncare, omul le pleacă da. Mă duc să dorm Să dorm E un om rău, e beat orice caută de drum, creștine, haide! de Mă duc să nu mă bați, să nu tai De, de ce să te bat? Du-te toți! Ceva, să mănânc Un spoman E fi bolnav Fome. Nu De ce ai? e Sunt uste. De unde vei dumneata? De departe Toma de la munte Și ce vânt te-a bătut pe la noi? Mă mătăcinte. În cutru mergeai? Nu știu. Cum să nu știu unde mergeai? Vezi că eu sunt nebun. Nebun? Dar nu mă bucă totdeauna. Și mă chinuiește necuratul. Nu ne mă bine mai ca Domnului. mă scap mi-a poruncit de două ori să-mi fac seama singur ca să-mi ia sufletul. săr cine știe ce păcate. Dar ca Domnului m-a lăsat. Și din ce ți-a venit? Din bătai și când mă sperii mă apuc, fie pe pustii locuri și când vei să mă apuce eu vim, com morte. E eu amo buba aí, se não o outro. Daí. Che? ah Ah, muito me Nu, nu. Vrei să mă Da.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 Ce e omul acesta? Te cheamă Ion! Ion, mă cheamă! Și zice că omorc pe. Pe Dumitru, ce Cum m-aș rub asta aici! Tu mai ca Domnului! Tu ai fost călăuză! Tu l-ai purtat pe câine cunoscute și mi ai trimis aici ca să ridice din calea hotărârii mele în doiava! Acum... Oh, mi s-o De ce urlă cânele? Nu urlă niciun câine Ascultă Mai grează. Ioani, vrei să te culci? la scoală Vino cu mine. Mai pe aici dură, lânămele. Moare cineva? ce Tu. Știi, nu o să moară. O să moară Ion. Dacă Ion moare, scapă de dracu. ce Mă ne O doare. O doare. Ce-ti Anco! Anco! Dori, ce cauți? Ce vrei? Nu, ți-am spus să nu vii până nu ți i face semn. Da. Ți-am făcut semn. Vrei să dea Dragomirii peste tine aici? Pleacă, du-te și nu mai veni până nu te nu, chem. Nu, nu, Am venit să-ți aduc o veste bună. Ce veste bună? Viu de la Cârșma Popii. Dragomir e tot acolo. E băut. A jucat cărți, a pierdut. A făcut cinste la toți. E acolo. Popar, notarul, primarul, sunt toți în odai.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 Vedem ce se poate dragoa asta. Du-te. Și orice s-ar întâmpla, până nu vezi semnul, nu, nu te mișca. Angu. Fără vorbă multă, pleacă. Du-te. Ango. Mă iubești? Da, da, du-te. Vrea să plece. Ce să fac? Să mă duc să strig în gura mare, Să dau pe vinovat, adevărat pe mâna judecătorilor să scap pe nevinovat? Dar dovadă... Păi nu ia la mea. Dar ce dovadă o să fie asta dacă ero tăgădui? Uh. Ia stai. Care va să zică el? Mai are un an să o ducă cu frica în sână. A ăsta o să umble fugar și... Peste un an își poate spune singur fapt, dar și s-a isfrărit. Rămâne pedepsit! Așa e legea. Bine, dar poți o să las așa? Nu, nu, nu se poate...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 Îngrijit la vreme și-a Să fie slobă de mai bine. Să-i bucure de lumina soarelui în bunăvoie. Dar e nebun. Mai are nebunul bunăvoie. Lumina soarelui fără lumina minții. O să-i ție lumina soarelui singură iarna de cald. Ori de foame vara. Să găsească, ori nu, în suflet de creștin Să-l miruiască cu formă de pâine O să degere Ori o să se coacă toată ziua nemâncat Gonit de lipsa lui de voi. Și seara o să doarmă De foame, pe pământul gol Așa, așa, locul e la ognă Dumnezeu știe pentru ce păcate l-a aruncat în prăpastie, da. A fost și bun și a luat mintea cu care să-și judece Ticăloșia. I-a dat greutatea, da. i-a luat cum până. Anco! Anco! Ai venit? Da. Îți pare rău? Dacă pare rău, mă duc iar. Îmi pare rău că ai venit, îmi pare rău că ai venit iar beat. Asta așa e. sunt cei drept, sunt ca am beat. Am băut, dar din caz am băut. Da, să știi tu, mai din cazul tău. De ce ai băut nu știu, știu că ești beat. Culcă-te. Nu voi să mă culc. Am de vorbă cu tine. Ască, mai vorbim mâine dimineața. Acum nu poți vorbi. Ba poți! Dăm să beau. Tot mai vrei. Tot mai vreau. Adu, vin și să stai aici. Vreau să vorbesc cu tine. Sine să-ți treacă necazul. Tu... Tu n -auzi?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 Cum pleci tu? Unde se plec? Eu nu știu, eu unde. Am auzit că vrei să mă lași. să te duci în cotroi vedea cu ochii. cine ți a spus? Ce-ți pasă? De ce dragomire? Pentru că nu trăiesc bine cu tine. Nu mă iubești. Tu nu mi-ești nevastă, mi-ești vrăjmaș. Pentru că tu mai nenoroci pe mine. Eu.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 Unde ți-e gândul? Eu am o de departe, trebuie să plec cu Irii dimineață. Tu fii cu minte, stai acasă și mă așteaptă să nu dea dracul că te tai. O să zăbovești mult? O lună, două, trei, mai mult, un an, nu știu. Ai să vii înapoi. Virește că viu. Tu ai să iei conscris de la popa...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 Dragomir, tu ai să pleci hmm. Cum se poate una ca asta? Să-ți lași tu casa ta și să fugi așa în lume hmm. De ce? Ai scăpătat și mers să slugărești unde nu te cunoaște nimeni? Aș. Or te ars focul și mergi să-ți cauți în altă parte? Nu Dacă ce ai făcut poate vreo faptărea și te teamă de răspundere De pleci așa în străinătăți De la tine și de la ai tăi hmm. De Că cine fuge așa? Cine-și părăsește așa casa și locul tam Nisam și așa lumea în cap? Doar oamenii ori făcătorii de rele, ori nebunii. Nebunii? Deznădăjduit nai ai de ce să fii, că slavă domnului ai după ce bea apă. Apte rele zici că n-ai făcut, că tu știi și Dumnezeu ce stă pe cugetul tău. Atunci, Doamne, iartă mai fi nebună. Mai știi? Voi fi. asta să nu râzi. Ești un nițăl cam țignit. De că ce ești bine de tot. Cu mult -a pierdut țării ta. Noaptea visezi urât și stai din somereu. mereu. Ți-e frică să dormi cu lampa stinsă. Mai înainte unde se întâmpla la tine să te îmbeți? bei mințele dintr-un soi de rachiu. Mai înainte... Mă silei tu să fac pomană și să țin soroacele de sufletul lui Dumitru că ți-a fost prieten bun, ba că e păcat că s-a prăpădit așa om de omenie Ajunsesem să mă mir eu de tine, cum tu, bărbatul meu Să nu mă lași o clipă, măcar să nu mă de bărbatul meu al din tâi De o vreme încoace, alta și alta Dacă pomenesc cât de rar de el te apuc alte alea Tu n-ai băgat de seamă ce-ai făcut Adineauri Când Adineauri? Adineauri când citea Gheorghe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 E bun Uite vezi Am luat seama că nu-ți place deloc să auzi vorba asta Ce să fie cu tine în răgomire? Eu gândesc Că o fi vreun păcat Să te spovedești, să te grijești De ce? am să mor? Nu se spovedește omul numai când moare Mă îți spovede alt dat N-am vreme acum Când? Când mă în dacă te mai întoarce. E așa, dacă mui mai întoarce, mă ți povedi. Ei, și apoi, așa e viața omului. Pe toți în calică, toți au să moară, toți. Și eu o să mor, și tu o să mor și Gheorghe, și toți, rând pe rând, ca la moară. Tu, femeie, tu ești spita. Anco, Anco. Anco. Haide Haide tu n Lasă-mă Mâine dimineață plec Tu de ce nu mă iubești Lasă-mă Nu te las Ava dragomire ți tu minte al alteri la Că uitai să te întreb! Când a venit rezervistul ăla De ce ai fugit Care rezervist Ăla de semăna grozav cu Dumitru hmm. Tu știi care-i ăla deci că pleci din de dimineață? Plec Atunci culcă-te, ai și băut e aproape miezul nopții Mă duc Și să-mi Du-te-te, te, -te, te Și? Și? ce? Închină te Să nu mai visezi urât. Amin. Amin. Așa dormi Închină-te, dragomire, că se apropie ceasul. Să pe Gheorghe și să-l pui să-i sfărâme capul. Stau să mă spovedesc lui Gheorghe cu deamănuntul Am eu vreme de-asta acum Pot să-i arăt lui așa de scurs și pripă cum S-a strecurat și s-a înșirat îndelung Încet, încet, bănuială cu bănuială în sufletul meu Până să se rădăcineze credința asta Cât e vinovat Să-mi pierzi noaptea cu vorbe de orice poate să nu vrea Or să nu fie în stare să facă așa faptă Cum e băiatul ușurel Oicăi că i, i fi spus Nu, nu N-am nevoie de ajutor Eu să mă gândesc mai bine Cine nu o să creează că tot ne-ai punu de la ocu n -a și pe dracomir. De deci, să Și să mai străgănesc pe nevinovat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 Doarme peat Un uriaș doarme Doarme și cugetul lui Și puterea lui și voia lui Viața lui Arde încet și domol Cum arde lumânarea Fără să vrea să O femeie slabă Un copil fragit, O tărâre numai să aibă Poate să-ți sufle odată Și o stinge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 el. Am, am visat-o. Mă doare mâna. Ai ure, este doar mâna din vis. Mă ajungi unde am semnul de mușcătură. Ce De unde ai tu mușcătura aia la mână, dragon? De mult. Bine, de mult, dar de unde? Da, uite. M-a bătut când eram copil și m-a mușcat unul pe care îl trântii. De ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suri? Eu văd că tu nu ești în toate rătare. Dai-o în pe în tot. tău. Stai, nu ești, te mie. Ci! Da, mie. Spune-te, ușurează. Dacă ai duce-o mult așa, o să ne nebunești. să ne nebunești! Da. ce ai vizit? Un cap de mort cu dinți mari. Vrea să mă muște. Mă doare! Te doare că nu vrei să spui. Te doare că nu te hotărăși să sparg cuba și să arunci răutatea afară? Ia, ascultă, dragomire. Adică ce-ar fi, cum stăm noi aici amândoi, să te pomenești cu Dumitru. Că intră binișol pe ușă. Uite pe colo! să vezi că vine cum era el înalt și voi și se așează frumos colea la masă în fața ta. Ei, bună seara, frate dragomire. Ce mm. mai faci? Mai îți aduci tu aminte de mine? No. Oh. Ce uite acolo. No. Colo. Ia că iacată Ia că Vino. Vino Vină, Dumitru. No. Ci uita-te. Lasă-mă. Ascultă. Dragomire! Uita-l. Știi cine e E nebunul care a scăpat la ognă. Oh! You want. El. <trui> oh, mi-e foame. Dă-mi să Trebuie să-l oprim aici până mâine. Ce scole, ioane? Ce? Cum mi-e la ogn, ioane?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 Era frumos și cald și era pădurea singură, doar într-o tufă, de departe, fluira un ierlă, numai că, dinspre partea dealului, ea dacă mi iese înainte o feferiță. ei o mai maica domnului, sta în fața mea două labe, și uita la mine drept cu ochii ei meditei și galbeni. Eu am dat o când în coia și pe o cranga subțirită a lunii. Acum s-a înălțat cranga, acum s-a plecat cu ea până la pământ, acum s-a ridicat, acum s-a plecat. Eu, după ea, Iar iar înaintea mea, în două lave s-a uitat la mine, îi sclip pe ochiurile ei,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 Ai scăpat și vrei să te duci singur înapoi? Hmm? Dar de ce te-a închis pe tine, Ioane? Pentru că am omorât pe Dumitru Da, tu l-ai omorât Eu? Ba nu tu Ba eu, lui Leaua și tutunul și Amnarul lui era la mine Ei, Și apoi, dacă s-au găsit lui și tutunul și Amnarul tău la mine Se cheamă că te-am omorât eu? Ascultă-l pe el, Ioane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 să nu mă bat. Dar cine te bate? Și jos. <laughs> Pentru ce să te bat? Pentru că am omorât pe Dumitru. De creștinul lu Dumnezeu înțelege că nu tu. Nu eu? Dar cine? Spune cine, dragomire. Nu te-a mestecat un vorbă. Lasă-ne în pace. Nu știu. Vrei să-ți spună Ioane? Uite cine. Ce? Uite Ioane, vezi tu. Ăsta a omorât pe Dumitru. Zi tu că nu e așa. Ah. Sunt prost eu că stau la vorbă cu doi nebuni. Doi nebuni? Tu, femeie! Stai! Stai aici! De ce ai închis, mă? Dacă ai stâng, lasă-mă, nebunule! Atunci! Dacă l-ai omorit tu pe mine, de ce m-a închis, mă? De ce m-a închinuit, De ce m-a lovit în cap? De ce? Tu ești mirobat! De ce i-a făcut mie buf aici? Nu, nu, nu mă Cum să scapă? Doi, doi! <trui> tu ești aici. ești dracu! Dacă tu ești dracu, de ce nu te duci să stai în balta unde te-a gonit maica domnului? O, de ce nu mergi pe pustii locuri? Ori! De ce nu te duci în ia lui M-a răpus? De ce mă ținești tu pe mine? -a. Este la noi o ocul părăsită în fund e o baltă neagră dacă arunci o piatră în fund, Nu te de departe. Din inima pământului începe să auie. Iau auie Auie eu eu Și eu a doua eu eu Când eu eu eu eu eu Acolo Trebuie să eu tu eu nu mm. iau eu Nu eu eu eu nu vă atat, dar. Haide! Nu! Haide! Nu! Haide! O no moară nu trebuie! Stai, Anco! Stai! Mă rog! Pune-l pe Nu e el? N-ai zis Că e el... Tu. ai zis. Hai, scuală! Tu... Mă duc! Scuală! Mă duc! Dragomire, s-a dus S-a dus Se duce în sat Trebuie să-l întoarcem înapoi și să-l ținem aici Până vedem ce e de făcut Haide după el Nu merg Fuge, nu să-l mai ajungem! Du-te tu Așteaptă tu, de-abia început Nu o să-l mai pot ajunge Și chiar să-l ajungă ce folos Parc o să aibă ea destul la putere să se lupte cu nebunul! A putut femeia să mă vânse. Ah, Acum vrea să mă scape, dar nu se poate. Eu nu o să spui: Încă un an! Pentru un an! Să pierzi viața întreagă! Pentru un an! Ah, când n are omul noroc! Manco. A, a. a. a, a trecut pe lângă mia, din auriac, pe -a, -a la biță, s-a dus un colo. Vale, foame, tam sâng. Da. Da. Ce da. si, da. da. si, si tu? Da Da Da! E unul la noi la ochnă Ce om bun de rei. Cum mă miluiește el mm. pe mine Mănâncă numai câte o fărămiță de pâine Și tainul lui mi-l dă mie Ăla a fost ucis pe tată-sul Și-l băgase pe frate să la ochnă ei mă, ce l-a învățat ca Domnului Să vină la ochnă să spună Eu eu am răpus pe taica ca să-i dați drumul Că nu e vinovat Ia ca, ia ca așa a, Și? Și i-a dat drumul lui frățânesu Și l-a băgat pe el Pe el? Da, păi. Într-un târziu, după aia A aflat el că frățânesu umbră să moară Și l-a rugat să-l lase să meargă acasă cu soldați Numai pentru trei zile Că zice că am avut eu cu taica A fost altă socoteală Dar nu vreau să plece Al de neica Până nu mă iertat. Și l-a iertat? Da. da, de unde? Nu iertat. Da, vrut să lasă de l-a iertat? n-a vrut să-l la ochi, să mă Frați Și frate s-o a murit așa? Mă, mie, Tu ești sănătos Și cu mintea Și hai să eu am fost morșa, ca și tu și nu... Ioan! Ești? Ești? De ce -ai vin, la? Oh, nu ai văzut? Ocna s-a nu e vinovat, de Ioan, l în cap de geaba! Ioan a bătuit ochiul tu Ion, lăsaţi-l, săracul! Sion Ion s-ar fi rugat la Maica Domnului bun. pentru păcaţele ta. Ioane, eu caut să te scap pe tine, tu să nu mai mergi, nu mai trebuie să mergi la poe la ochnă unde să mă duc eu? Tu o să stai aici cu noi. Ori, Ori nu? Mai bine să plecăm. Vino cu mine. scăpăm amândoi. Îți cumpăr haine noi, pădărie, cizme noi, de mâncare, de băutură, tot. Îți dau eu ce ți trebuie. Ori nu? Vino și tu cu mine. Unde? Coleam beci, să scoatem bani și să plecăm. Haide. Nu intru. Dar să nu pleci. Nu uh, stai! Da. Viu, hakuș! <fiu> ai! Ai! Mângul, un cânt, uncerb în cotru! Nimeni lumei nu l-a Am început iar Când urlă cânele Moare cineva Tata, tata Ioane Fric. Acum plecăm Tu să nu vorbești nimic pe drum Să mă lași pe mine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 de unde o să umbli? În pustii? O să vă întâlniți cu oameni, o să-l cunoască cineva. I-i de la ochi, Și chiar să nu-l cunoască nimeni. Poți tu să-i stăpânești mintea? Dacă nu lua ca iar turba ca din aur. Atunci? Ce copil o să auză asta și nu să priceapă ce legătură e între oamenii ăștia doi? Îi privegesc în lume fără să poată spune de unde vin, fără să știe unde se duc. De ce să fac? Să rămâi aici, să-l ținem și pe el până ne-am gândit la altceva mai dacă nu-l vreau, dacă nu-l putem ține Trebuie să putem Când o fi aici, îl iau eu pe seama Ioane, Ioane! Eu sunt Mai ca Domnului mi-a zis să spun că Să nu mă lovi. Bateți! Bate-ți-l! ți la da nebun Uite! Uite cum îl poate pe oameni! Uite cum îi dă capul, Ioan! Ioane. Nu! Nu! Nu zoteați! O să vasele, spargă îi turtește țasta capului. O să-l omoare, Ioan. De ce-l mai bate pe Ioan dacă murit? să ia de aici, plin de sâng. Nu <trui> m-a Am murit. Am plic. Pleacă Nu Pleacă no, nu, fără! Nu, ah. murit. nu, nu puneți Să nu-l Eu Nu, nu el M-a luat Ești așa unul cineva de pe drum S-a înjunghiat. s -a îngheat. A îngheat aici, în casa noastră Ce-ai făcut, Ioane? Ține, Ioane Taile, când intră Necuratul și Aruncă-le Târmă-l lui Ascultă, dragomire Că eu Maica Domnului Am să Stabilă și, și rele Și Ai să dormi Ai să dormi Ai să... Apă, apă, poate-mă-l în tarele și-aruncă-le să nu mai urme. Cătă-mă la picior, mai în jos de genunchi. Am un smir, să te duci la o și să-l dai de la mine. Lui a domnului Nu i Ține. E numare odată să ne ziua. De Colos. Sunt. De Domnului. Tu mă Stai! Vin! ia că Vin! Vin! Vin! S-a ispravit. Dumnezeu să te ierte, omule. acu i dragomire. Acu ce ne facem?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 ai avut încă noroc la moarte, Noane, Strage trage clopotele ca la creștinii, alții nici măcar atât. stai? Trebuie să te gătești de plecare. De plecare? Firește. De ce să mai plec? Ca să scap și tu și să mă scap și pe mine. Dacă se află și ești tot aici și am tăcut, se cheamă cam îndoi la am omorât. Eu sunt nevinovată și nu vreau să cază vina pe mine. Dacă vrei să stai, eu caută să mă duc în sat și să spui tot, tot, tot! Dacă pleci, mă facă găsesc pe eu în puț și dau de știre. N-ai grijă, îți las o vreme destul să arunci departe. Tu ești fugarul, tu vinovatul și am scăpat amândoi. Vino și tu. Dacă fug și eu, cade vina și pe mine. Nu poți asta. Nu ți-a rușine! Uf. Nu ți-a fost milă și păcat de Dumnezeu. Greștin ești tu! Om ești tu! Vine un biet păcătos în casa ta și ce o bucățică de pâine la masa ta. eu obosit ce te roagă de a postul după acoperământul tău? Îți pune taina lui și tu, fiară fără de lege, pui mâna pe cuțit și ce omul! Ce? Cu ce-ți să bietul nebun? Ce piedică-ți era el în lumea asta largă? Unde e loc pentru toți? De ce l-ai omorât pe Ion? Eu? Pe Ion! Pe Ion!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 Gheorghe, merge în sat. Ia pe primar și oricât oameni găsești. Spune că te-am trimis eu pentru un omor. Cu? Și vină cu ei. Pa ce mergeți merge eu o să vezi. Vină, iute. Uh. Scoală, dragomire. Ce? Ca că sosit ceasul. Ceasul? Ceasul Socoteli. Stai drept. Uh.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 ei, nu faci un pas de-aici până nu-i zici pe nume! zi o odată pe nume! Dumitru... Ai văzut? Așa... Dumitru... Pentru ce l-ai ucis? Pentru tine...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 și ți-am zis încet Ancu, De ce n-ai vrut să mă iei pe mine? Eu tot te iubesc Lasă-l pe Dumitru și Ce Ți-aduce Amin <tri> Da, mi-aduc Tu mi-ai răspuns Am bărbat, lasă mă în pace Și tu? Eu am plecat acasă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 am tras cuțitul și până să plece iar. Aura. Eh. Înainte. Ce să-ți mai spui? El.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 m-am dus acasă să mă culp că nu mai puteam cădeam de a picioarele de ostenit. Ioan l-a găsit acolo. Pe urmă? Știi. Știu. La un an ai venit și mi-ai zis Ancol nu-ți mai trăiește bărbatul.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 Vorbele tare fără șir și tot de omorâtor Și de termenele până când pe pedeapsa Și visurile tale cu capete de morți Care te mușcă Și câte alte le puneau mai multe mei bănuiele mele Ba întâi mă hotărâsem să te curăț ba era să bag și alt suflet în păcat Doar v am stat să mă gândesc mai bine Adinea ori, Credeam că o să ți-l de bună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 Care mi-ai fost urât Totdeauna Eu te-am iubit Și? Și? Dar cum e degeaba? Eu trebuie să plec în lume Tu? Poate să iei pe Gheorghe Dar să știi Că tot te iubesc Da! ha. <laughs> e așteaptă tu Așteaptă să vezi tu acum Acum o să-ți plătesc eu ție dragostea Anco Anco Eu plec Să mă iert Să te iert Da-i, te-am răbdat eu lângă mine da am umblat eu atâta vreme să te aduc aici Ca să te iert S -s. Anco, vine cineva am cineva? Da! Vine Gheorghe cu oameni! Vine să te ridice că ai omorât pe Ion! Pe Ioan? Tu m-ai vândut cu Gheorghe! Da, păi cine? Femeie! Vreau să scap! Nu vreau să pui mâna pe mine! E frică! Vreau să scap! Nu se mai poate! Săriți! Iara! Mă omoară și pe mine! Merg, eu, merg, să nu mă bateți, merg, nu mă strești așa de tare de acolo! s am spus că mă doare. Oameni buni, a tras la noi în gazdă, un biet drumeț, nu știu de unde venea și nici unde se ducea. l au ucis bărbatul meu, oh. în odaie și colea, uitați-vă, e lac de sânge. Căutați în pusul părăsit de lângă grădină. Avea nenorocitul de el un timir la picior a cui la dragomir în buzunar. De ce o morişi Duceți meu? l la primărie. Da, da. Oameni buni! Da. Eu v-am descoperit fapta. Dar omul ăsta e bărbatul meu. O să mi-l luați de tot.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 una pasta per una pasta <totipa>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 Traian Moraru Regia tehnică Ion Mihailescu Regia de studio Ion Prodan Regia artistică Constantin Moruzan Artist temerit